Джон Марс. Суджені. Розділ 36. Менді. Менді не могла натішитися Беллою, своєю племінницею. Та сиділа на високому стільчику за обіднім столом своїх батьків у оточенні інших малюків, так само неспроможних осягнути суть святкування. Бетті радісно зачеберяла пухкенькими ніжками, коли світло потьмяніло і до кімнати увійшла її мама несучи рожевий торт, увінчений великою свічкою у формі цифри один. Усі зібралися півколом, щоб заспівати много еліта, і Менді зловила на собі погляд Карен, своєї сестри, яка ледве стримувала сльози щастя. Тітонька Пола допомогла Беллі задмухнути свічку, після чого дитина надула величезну бульку зі слини та потяглася по торт. Менді обожнювала усіх трьох дітей своїх сестер і жодного разу не відмовилася від нагоди з ними погратися. Відтоді, як вони народилися, вона витратила більше на дизайнерський одяг для них, ніж на будь-що для себе. Але вона мала ще й секрет, у якому соромилася зізнатися. Щоразу, купуючи їм щось, вона купувала таку саму річ для дитини, яку сподівалася мати. Під ліжком другої кімнати її будинку лежали дві валізи та дорожня сумка, повінця забиті крихітними одежинками, які ніхто ніколи не носитиме. Утім, останнім часом їй усе важче давалося перебування поруч із дітьми. Думка, що в неї ніколи не буде дітей від ДНК пари, як у сестер, викликала фізичну нудоту. Навіть якби вона зустріла когось, із ким можна створити родину, це буде не суджений, адже суджений помер. І вона не певна, що зможе полюбити дитину від кого-небудь іншого так само сильно, як полюбила б дитину від Річарда. І так вона почала потай ненавидіти Полу і Карен. Вони мали все, про що Менді могла лише мріяти. А якщо Керстін знайде дівчину, з якою готова буде осісти на одному місці, то прірва між Менді та її сестрами стане ще глибшою. «Так, дамочко, ти мені потрібна». Пола міцно схопила Менді за руку та потягла в садок, у пластиковий дитячий будиночок Белли. Вони зігнулися, аби вмоститися на крихітних стільчиках, і Пола з хуліганським блиском в очах видобула парочку цигарок із кишені. «Що сталося?» Менді вдала невинність, хоч майже напевне знала, що її сестра має на увазі. «Із Річардом, парою твоєю. Ти обіцяла, що сьогодні точно його приведеш». Аж тут раптом в останній момент кажеш, що він має термінове замовлення на особисте тренування. Кому нафік може знадобитися термінове тренування, чесно?» Менді ковтнула слину. Вона розповіла родині майже все, що знала про Річарда, за винятком однієї деталі – того, що він помер. Вона витріщалася на полу, не знаходячи слів. «Ти два місяці тому зустріла кохання свого життя, а ми досі не бачили його, бодай, краєчком ока. Пола видихнула дим у відчинене віконце. «Що з ним не так?» «Усе з ним так», – відказала Менді, і зробила глибоку затяжку. Вона не усвідомлювала, що їй так потрібна сигарета, аж доки дим не заповнив її усю горлянку. «У нього родимка на чолі. Татушки по всьому тілу. Кінцівки не вистачає. Він нижчий за тебе на півметра, Чорний. Ти ж розумієш, що навіть наш расист-дідусь може змиритися з Річардовим кольором шкіри якщо ти щаслива. Ні, ні, нічого такого. Менді дуже хотіла б, щоб усе було так просто. Ти боїшся, що ми злякаємо бідолашного хлопчину? Ну, ви, дівчата, часом буваєте прямолінійні. Менді зрозуміла, що не готова сказати правду. Тому продовжила. Він трохи сором'язливий. Я вас познайомлю, коли він буде готовий. Гаразд. Як не дивно, Полу, здається, вдовольнило пояснення. Але хочу познайомитися з майбутнім зятем раніше, ніж ми святкуватимемо другий день народження Бели. Звісно, звісно, кивнула Менді, усвідомивши, що у її брехні тепер є термін придатності. Розділ 37. Крістофер Крістофер розгубився, не в змозі підібрати потрібну реакцію на Емі. Зайшовши в квартиру та кинулася йому в обійми, він не бачив виразу її обличчя, тож просто скопіював дії та обхопив Емі руками у відповідь. Реакція видавалася правильною. Який жахливий день, тихо мовила вона, випускаючи його з обіймів і прямуючи коридором до вітальні. Розстебнула блискавку на чоботях, пожбурила їх у кут кімнати і кинула ключі на круглий дерев'яний столик. Крістофер подумки вирівняв кожен із ключів та її взуття щойно вона відвела погляд? Минулої ночі знайшли ще одну, продовжила Емі, щедро перехиляючи пляшку горілки над високою склянкою з мінібару. Порція тоніку скромніша. Не той Келих, подумав Крістофер, але не вважав доречним говорити це вголос. Тепер у південному Лондоні. І чому це тебе так засмутило? Поцікавився він, що сили тамуюче гарячкове збентеження від перечуття розмови. Бо цього разу він підвищив ставки, відлупцював бідолашну дівчину, вибив їй зуби, поламав ребра і залив горло відбілювачем. І ще виколов очі. «Мені довелося», – подумки відповів Крістофер. «Я не здивуюся, якщо ще й зґвалтував», – додала Емі. Крістофера обурило це припущення. «О, Господи!» – натомість сказав він голос. «Звідки ти це все знаєш? Я не думав, що ти цю справу розслідуєш». «А я й не розслідую. Просто декількому з нас, зокрема й мені, доручили опитати сусідів. Тепер, поки ми його не спіймаємо, у нас повна бойова готовність. Це його дев'ята жертва». «Ти можеш повірити, Крісе? Дев'ять безневинних дівчат». «І скоро знайдуть десяту», – запевнив себе Крістофер, задоволено склавши руки на грудях. А до того, як ми поговорили з сусідами, слідчий інспектор, який веде цю справу, показав нам фотографії дівчат. Ніколи не бачила стільки тіл, пов'язаних з одним розслідуванням. Крістофер ледве стримав посмішку, уявивши, як поліціянти обговорюють плоди його праці. Ба більше, обговорюють їх із тією, хто зараз поряд із ним. Усіх інших просто задушили, а тут щось особисте, наче він знав її, наче хотів, щоб вона страждала. Це геть змінило наш психологічний портрет. Незапланований, зауважив про себе Крістофер, але дуже доречний відволікальний маневр. Як змінило? Ну, ми не сумнівалися, що він лихий мудак. Від цих слів Емі Крістофер неїжачився. Але тепер виявилося, що він ще й мстивий. Він не просто зосереджується на жінках. Він має до них глибоко укорінену ненависть. Саме тому це вбивство було таким жорстоким. «Не знаю. Може, мама з ним у дитинстві всякі штуки робила або що. Крістофер надав своєму обличчю незворушного виразу. Емі дуже помилялася. Він визначив, що належить до так званих первинних психопатів. Він народився з цим станом. Чи то пак даром, як тепер вважав, а не зазнав, як вторинні психопати вплив у середовища? Він виріс у зразково-обивательському середовищі в передмісті, а батьки часто казали, що люблять його, хоч він і не відчував цього. Перечасну смерть батьків від раку і хвороби серця Крістофер пережив без жодного потрясіння, наче втрату домашнього кролика. Час від часу контактував із братами, особливо з Олівером, найстаршим. Як Крістофер не старався йому ніколи не осягнути важливості грошей, і саме Олівер допоміг примножити ту участку вельми солідного спадку, який отримав кожен із синів. Завдяки розумним інвестиціям Крістофер мав щомісячний прибуток, що дозволяв братися за дизайнерську роботу лише тоді, коли хочеться. На ній було фото наступної жертви. Поцікавився Крістофер. Він ненавидів слово жертва. Воно передбачало цілковиту відсутність провини з їхнього боку. В очах Крістофера вони напросилися самі добровільно залишивши номери своїх телефонів у чаті за для знайомств, де спілкувалися з ним. Вони показали себе надто доступними, тож мають наслідки. Ніхто з них не мав ДНК-пари. Це були громадянки другого сорту, гідні жалю з боку тих, хто знайшли справжнє кохання. Утім, зрештою, ця ситуація була виграшною для всіх. Коли все завершиться, він насолоджуватиметься анонімністю до кінця життя. А жертви, як Емі їх називала, стануть частиною кримінальної справи, що ввійде в історію. Про них писатимуть у книжках, про них зніматимуть документальні фільми та серіали, про них теоретизуватимуть у наступні десятиліття. У смерті вони досягнуть набагато більшого, ніж могли сподіватися досягти протягом своїх пересічних життів. Так, там було ще одне фото, відповіла Емі, сідаючи за стілець у їдальні і підпираючи голову руками. Вона, звісно, теж мертва, але жодних підказок щодо того, де може бути тіло. Тепер ми знову чекаємо, сподіваючись, що хтось помітить мітку на асфальті. А чому ви не віддасте її фото журналістам? Тому що жодна газета чи телеканал не покажуть обличчя дівчини, що, напевно, мертва. На щастя, в інтернеті ніхто не має таких високих моральних стандартів, тому кожну жертву можна знайти онлайн. Художник намалював фотопортрет останньої дівчини для преси і телебачення. Можливо, це прискорить справу. Крістофер зрозумів, що його мітка захопила уяву публіки. Він відпрацював аж до п'ятої, перш ніж поліція виявила зв'язок між ними. Але тепер, коли інформація стала загальновідома, по всій столиці стали з'являтися копії. Слідство ще не встановило зв'язку всіх жінок із одним застосунком для знайомств – і флірт. Компанія ДНК Пара створила цей побічний застосунок для тих, кому ще належало знайти суджених, і хто бажав поспілкуватися з такими ж одинаками. Давніше, створюючи довгий і короткий списки, Крістофер експериментував із іншими застосунками і зустрічав там дівчат, знайомих за юфлірт. Тож поліції певно було складно звузити пошуки до спільної ланки. Але навіть якщо поліція перевірить повідомлення в їхніх телефонах, вона не знайде жодного зв'язку з Крістофером. Він створив більше сотні імейл-адрес і, і прив'язав їх до десятка передплачених одноразових смартфонів, які заховав у старому морозильнику у своєму підвалі. Крістофер скачав відповідні програми з Дарквебу, аби стежити за їхніми повідомленнями, фотографіями, соцмережами, хмарними сервісами і місцем перебування за GPS але ніколи більше з ними не спілкувався. І досі нейням віри, що знаходяться дурні люди, які готові зберігати все своє життя на кільканадцяти сантиметрах пластику, куди може засунути носа будь-хто. Навряд чи я коли-небудь це зрозумію. У голові не вкладається. Як комусь може бути потрібно забирати стільки життів? У чому сенс? Сенс у виклику, відповів подумки Крістофер. У тому, що ти щось робиш. «У тому, що про тебе напишуть у підручниках історії. У тому, що ти сам наважився стати серійним убивцею, а не відчув непереборний потяг чи потребу. У тому, що ти сам обрав цей шлях і сам з нього зійдеш, бо ніхто раніше так не чинив. І в тому, що не існує кращого відчуття, ніж повний контроль над життям інших». «Не знаю», – натомість відказав він і подумав, що можливо зараз знову доведеться втішати Емі. Встав у неї за спиною, обійняв за плечі і пригорнув. Може, справа просто в тому, що він на це здатен. Крістофер зробив паузу і поцілував Емі в тім'я. От тому й робить. Емі прихилилася до теплих, сильних обіймів свого бойфренда. Той, стоячи за спиною в неї, відчайдушно шкодував про неможливість побачити вираз її обличчя в ту мить, коли вона вперше побачила фото того, на що він здатен. Навіть він зумів би відчути огиду. Розділ 38. Джейд Більшу частину першої ночі в Австралії Джейд не могла заснути, і не лише через зміну часового поясу. Вона не могла змиритися ані зі звісткою про Кевінову смертельну хворобу, ані з усвідомленням, що не кохає його. Сердилася на нього, але ще більше на себе. У тиші гостьового будиночка на фермі Джейд увімкнула приліжкову лампу і підключилася до вайфаю. Треба з'ясувати, чи нормально не відчувати нічого до своєї ДНК пари. Якась форма любові між ними присутня, але Джейд таки не відчула того приголомшливого, оглушливого, барвистого і райдужного фейерверку емоцій, що його змальовували фільми і серіали. Вигадані ДНК-пари миттєво западали одне одному в очі, серце і душу за першого ж побачення. Чому з нею цього не сталося? На офіційному сайті ДНК-пари йшлося. Партнери у парі можуть переживати різноманітний спектр емоцій. Для декого з'язок виникає миттєво. Іншим може для цього знадобитися кілька днів чи кілька зустрічей. Часом це залежить від характеру пари чи окремого партнера. окремі хвороби можуть вплинути на вироблення відповідних феромонів і або роботу рецепторів. Спосіб переживання емоцій також може змінитися через раптову зміну циркадного ритму. Прочитавши, що ситуація не настільки рідкісна, як їй здавалося, Джейд трохи підбадьорилася. Вона була занепокоїлася, що почуттям перешкоджає стан Кевіна і те, що він мало нагадував свої світлини, а також той факт, що вона обмежена і поверхова дурепа. Тепер же нові знання подарували їй полегшення. Усе станеться. Варто лише трішки почекати. Хоча, звісно, слід визнати, складно повуха закохатися в чоловіка, який не доживе до наступного літа. Раптом почувся тихий стукіт у двері. «Заходьте!» – Джейд підвелася на ліктях. Двері повільно прочинилися, показуючи усміхнене Кевінове обличчя. «Привіт! побачив у тебе світло. Якщо ти вже не спиш, то не хочеш вийти?» «Я дещо покажу». «Звісно», – відповіла Джейд. Годинник на стіні показував 3.56. «Тоді і зустрінемося біля твоєї машини за 15 хвилин. Захопи свого светра, бо тут буває зимно зранку. А, ну і ключі, звісно». Кевін уже стояв коло машини, спираючись на свою металеву раму, коли Джейд вийшла. «Ну що, поїхали?» – життєрадісно сказав він. За його вказівками, Джейк проїхала ґрунтовою дорогою назад на шосе. За десять хвилин вони доїхали до плаского майданчика на узбіччі. «Ти не була в Австралії, якщо не бачила тут сходу сонця», – пояснив Кевін. «Більше ніде у світі такого не побачиш». Вони сиділи поряд, слухаючи старі соулшлягери. Тим часом нічна пітьма потроху поступалася пурпурово жовтогарячій заграві. Як часто ти тут буваєш? – поцікавилася Джейд. Доволі часто, відтоді як мені поставили діагноз. Тоді я на якийсь час наче у прірву провалився, лютував на все і всіх. Особливо знаючи, що всі решта можуть ціле життя милуватися сходами і заходами сонця, тоді як у мене так мало часу. А потім я став розуміти, що зустріти тут іще один схід сонця – це досягнення бо я прожив на один день більше, ніж міг би». Джейд інстинктивно поклала голову на Кевінове плече і залишала її там навіть тоді, коли сонце зійшло, а Кевін давно заснув. Шкіра на його руках була холодною та схожою на пергамент. Джейд замислилася, яким був Кевін на дотик, поки рак не почав пожирати його тіло. І хоч яскравого ДНК кохання в ще не сталося, Джейд без сумніву почувалася спокійно поряд із Кевіном. Вони мали стільки відвертих розмов телефоном, що її ДНК-пара вже давно стала її найкращим другом. І, можливо, вирішила Джейд, саме це було найважливішим. Якщо дивитися на суть речей, то любов насправді такою і є – сидіти поряд із кимось, коли сходить і заходить сонце. Коли Джейд повернулася на ферму, її ДНК-партнери ще спав. Їх зустрів його брат, відчинивши двері та відстебнувши кевіновий пасок безпеки. Джейд проводжала Марка поглядом, поки той піднімав свого брата на руки і сплячого ніс до будинку. І несподівано для себе починала відчувати перші порухи чогось, чому не могла підібрати назви. Розділ 39. Нік. Нік затиснув долонями пластиковий стаканчик гарячого шоколаду, куплений в кіоску на безпечній відстані від стадіону. Він збирався заодно купити й бургер, поки не помітив брудній нігті продавця за прилавком. Це була перша гра в регбі, на яку він прийшов. У його школі надавали перевагу хокею на траві. Стояла неймовірна холоднеча. Він вище натягнув сірий кашеміровий шарф, що його подарувала Саллі на день народження. І накинув каптур кофти на голову, аби не змерзли вуха. «Що я тут роблю?» – запитував себе Нік, не в змозі розібратися у правилах гри і чи вони взагалі на тому стадіоні грають. Усе, що він міг, це не відривати очей від одного гравця на полі. Нік ковзнув поглядом з алексових литок вище, на потужні, як дубові пагони стегна і міцний торс. Він майже хотів, аби фізична зовнішність Алекса почала його збуджувати. Тоді ця ДНК-пара матиме бодай якийсь сенс. Якщо їм судилося бути разом, то чи не слід відчувати хоча б трішечки сексуального потягу? Але ні. Несподівано для себе Нік вирішив провести ранок, дивлячись гру. Згадавши фото Алексової команди у рамці на стіні його кабінету, Нік знайшов розклад матчів онлайн і дізнався, коли буде наступний. Гра відбувалася на муніципальному стадіоні в передмісті Бірмінгема. Але, не бажаючи збентежити Алекса несподіваним візитом, Нік став віддалік від інших уболівальників. Минув тиждень, відколи вони побачилися в барі, де провели більшу частину вечора, і дізнавалися один про одного більше. Вони синхронно п'яніли, відкриваючи один в одному все більше спільного від улюблених художників до архітектури, від подорожей до рок-музики. Єдина річ, про яку вони воліли не спілкуватися – їхні нинішні стосунки. Із плином розмови ніхто більше не порушував тему ДНК-аналізу і пари, хоча вона була в обох на думці. Спільний час закінчився, коли Мері, дівчина Алекса, подзвонила з запитанням, коли він повернеться додому. На найкоротшу мить Нік відчув укол ревнощів. Вони попрощалися ввічливим, але тривалим рукостисканням. Кожен потай боявся, що цей доторк може стати останнім. Жоден не запропонував зустрітися знову, чи бодай підтримувати контакт. Утім, зараз кожному достатнім видавався просто той факт, що інший десь існує. Нехай і живе своїм незалежним життям. Тим часом Салі організувала несподівану поїздку в Брюгге на двох. Нік довідався про це у п'ятницю по обіді, коли Салі з'явилася в його офісі з двома валізами, квитками на Євростар і роздруківкою готельної броні. Останнім часом у стосунках пробігла тріщина, Нікові здавалося, що існування Алекса стоїть між ним і Саллі, але йому також здалося, що Салі організувала цю сексуальну пригоду так, ніби й сама хотіла за щось вибачитися. Вона більше ніж зазвичай заглибилася у власні думки. Нік міг лише здогадуватися, чи не засмучена вона, що він отримав іншу денка пару, але він постарався заховати цю думку поглибше. У Брюге вона виявила майже ненаситний сексуальний апетит, і вони провели в ліжку весь час вільний від екскурсій. Нік був подумав, чи не дізналась вона про його зустріч з Алексом і чи не намагається конкурувати, але ніхто не згадував його імені. Повернувшись до Бірмінгема, Нік не просто захотів побачити Алекса. Він відчув у цьому потребу. останні вони бачилися вісім днів тому. Раптом Нікові думки урвав регбійний м'яч, що пролетів дугою і врізався просто йому в плече. Нік зойкнув із несподіванки, а натовп перед ним розступився, лишаючи його на видноті. — Друже, подай м'яча! — крикнув до нього кримезний налисопоголений чоловік із капою на зубах. І саме тоді, коли Нік незграбно окидав м'яч у напрямку того гравця, Алекс його побачив. Нік перелякано спіймав погляд своєї ДНК-пари, шкодуючи про рішення непрохано увірватися в його особистий світ. Але, побачивши посмішку, що повільно розповзалася Алексовим обличчям, він сам не зміг стримати своєї. Розділ сороковий. Еллі. Тім відчинив хідні двері з мискою пластівців у руках. Елі уявила, який це має вигляд наголо пострижений здоровань височіє над нею збентеженою та зніяковілою. Два чорні рендж роверс, припарковані перед тімовим скромним будиночком, навряд чи затонованими шибками можна роздивитися силуети людей. Привіт! пробурмотів тім, ковтаючи сніданок. Рукави сорочки закатані, жовта краватка вільно боутеться на шиї. Схоже, Тім не очікував на гостей і, певно, хотів би знати, звідки в неї його адреса. «Привіт», – відказала Елі. «Вибач, що без запрошення. Маєш кілька хвилин перед тим, як поїдеш на роботу?» «Я намагався поговорити з тобою кілька днів, але ти мене ігнорувала». «Я знаю, пробач, саме це я прийшла пояснити. Дозволиш?» Тім відступив на крок у бік. Першому війшов до будинку Андрей. Зняв темні окуляри, просканував поглядом перед покій та кімнати і лише тоді дозволив увійти Еллі. Тім спохмурнів, перекидаючи погляд з людини гори на свою ДНК-пару. «Він мій охоронець», – майже вибачаючись, пояснила Еллі. «У такому разі мушу попередити про сімейство ніндзя, що мешкає в їдальні, і про каністри з гірчичним газом, який я виготовляю в теплиці». Андрей зміряв Тіма осудливим поглядом. Чотири дні знадобилося Елі, аби набратися сміливості поговорити з Тімом після другого побачення, кульмінацією якого стала пожбурена в них банка фарби. Весь цей час вона не висовувала носа зі свого лондонського маєтку, присоромлена та принижена. Якби це було звичайне побачення, вона доклала б усіх зусилля, аби ніколи більше з ним не перетинатися, та Тім був далеко не звичайним кавалером. А ще Еллі подобалося проводити час у його товаристві, та й поцілунок, що стався незадовго перед нападом, викликав тільки найприємніші спогади. Еллі не боялася розмов перед публікою, тисячі людей по всьому світу приходили на декотрі з її лекцій, та все ж вона не змогла, скільки б не репетирувала промову перед дзеркалом у ванні придумати спосіб пояснити все Тімові. «Можу запропонувати кави тобі чи твоєму домашньому гіганту?» – запитав Тім, не зводячи з Андрея погляду. «Я теж його так називаю», – засміялася Еллі, намагаючись розрядити обстановку. Андрей гігант. Знаєш, як отой французький реслер, Він іще у «Принцесі нареченій» знімався. Один з моїх найулюбленіших фільмів». Тім похитав головою і попрямував до вітальні пультом дистанційного керування, заглушаючи голоси ведучих ранкового ток-шоу. Поставив миску з бластівцями на кавовий столик, запропонував Еллі сісти і запитав. То, що трапилося тієї ночі? Чому незнайома людина облила нас червоною фарбою і кричала, мовляв, у тебе кров на руках? Тому що багато хто так вважає. Ти, певно, вже здогадався, що я сказала тобі не зовсім правду щодо того, хто я і чим заробляю на життя. Ага. У профілі за стосунку ДНК пара я використала дівоче прізвище своєї мами – Ейлінг. Моє справжнє прізвище – Стенфорд, і я не працюю особистою асистенткою виконавчого директора корпорації. Насправді я працюю сама на себе, і моя робота дещо суперечлива. Зброю продаєш чи що? Ні-ні, нічого такого. Елі якусь мить помовчала, а тоді глибоко вдихнула. «Тіме, я науковиця, яка відкрила ген сумісності пар за ДНК. І безліч людей ненавидить мене за це.